היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שועלי, המפקד. שלום לקהל הנכבד, כאן רב פקח שועלי, שוב בעוד פינה מרתקת שלי. היום רציתי לספר לכם על יום עבודה של שוטר, כדי שתדעו להעריך ולהבין את חוכמת התפקיד שלי. אני כאמור כבר הרבה שנים בתפקיד, במהלך השנים האחרונות למדתי הרבה דברים חדשים. וגם שכחתי דברים ישנים, ככה שבעצם זה מתקזז, ואני זוכר את אותו דבר. <laughs> ועכשיו ברצינות, אני עושה הרבה פטרולים בשכונה, ויש תופעות שאני שם לב אליהן במיוחד. למשל, יש חתולי רחוב. תמיד כשהם יושבים על המדרכה, פתאום כשאתה מגיע, החתול קופץ ונכנס מתחת למכונית חונה. למה זה? למה? או, אני קצת חשבתי בנושא, והגעתי למסקנה שהחתולים הם בעצם מוסכניקים. והם נכנסים מתחת לאוטו כדי לתקן את הגיר, את הציר הדיפרנציאלי וכו'. אז אתה בטח שואל, למה הם נכנסים מתחת לאוטו דווקא כשאתה מגיע ולא סתם ככה? למה? כי כל היום הם מתבטלים על המדרכה בשמש, פתאום מישהו מגיע והחתול חושב שזה בעל הרכב בא לקחת אותו, אז הוא נכנס מתחתיו וצועק עוד לא, עוד לא, אני עובד על הרכב, מחר הוא יהיה מוכר. ואם האוטו נוסע זה מסוכן מאוד בחלל, בכבישים, יש המון דברים מוזרים, למשל, הכי מסוכנים זה הארונות האלה שהולכים ברחוב ונתקלים באנשים וזורקים תפוחים. על מה אתה מדבר? מה? אה, סליחה, סליחה. <laughs> זה חלום שחלמתי, הרממתי חלום באמת <laughs> סליחה. עכשיו, מה רואים ברחוב בעיקר בבוקר? את המשמרות בטיחות בדרכים, משמרות הזען, מה שנקרא. אלה הילדים הצהובים האלה לעזה, מאברי חציה שצוחקים פתח! הילד במשמרות הזהב, מה הוא? הוא בעצם תמרור אנושי! מה זאת אומרת תמרור אנושי? זה תמרור שאתה יכול לצעוק עליו. ילד! סתלם! תן לי את המסטיק שלך! עוף מפה! אתה לא יכול לצעוק ככה על תמרור הצוהר, אה? תאמין לי, ניסיתי הרבה. אנחנו השוטרים נוסעים תמיד בזוגות והשבוע חלה טעות ברשימות ושמו לי פרטנר בניידת, ילד ממשמרות הזהב אני, לא, לא היה לי את הכיסא הקטן הזה של הילדים מקדימה לא נעים בדרך עברנו משמרות זהב, פתאום אני רואה את אביגדור השותף שלי עומד עם התלבושת הצהובה צועק פתח! ככה הוא עמד עם השחמיאצ, הוא בא עם הרוק של הילדים עליה כל היום. נו, ואיך טיפלת בילד? נהדר, כמו שאומרים, טיפלתי בו בכפפות של משה. לקחתי אותו לטיול בכביש, הראיתי לו מה זה דורבן. אתה יודע מה זה דורבן, נכון? כן. זה כמו כיבוד, רק שהוא נדרס יותר מהר. אפילו שיחקנו באבא ותינוק. אני יחזתי אותי במכנסיים, והוא החליף לי. ממש ילד מחונה. ככה זה כשמתאמצים, אז אפשר לקצור את הפירות. אגב, אני חשבתי על זה קצת, שאין דבר כזה לקצור את הפירות. פירות לא קוצרים! אם תקצור פירות, תקבל גרבר. שום חקלאי בר דעת לא יעשה דבר כזה ויקצור את הפירות. ואחר כך יבואו תינוקות, מה, לאכול מהלהבים של הקומביין? זה מסוכן מאוד! אני אומר לך, אני צריך לצאת לחופשה מהפינה הזאת. ניסע קצת לים המלח, נמרח קצת בוץ וזפת על הפצעים בגב, נשים חתיכת עיתון על האף, נצוף. אשתי שוקעת קצת, אבל לא, נורא. אחר כך נרד ללובי, נגיד שלום לארון, שנתקל באנשים וזורק תפוחים. האזנתם לחוק ולא לצחוק, פינתו של רב פקח שואליאב. איפה זה טען בטחנה? איפה זה טען את הטענה? היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il